wetu ni wakati mwingine siku hii ya leo tunazidi kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika juu katika mwisho wa juma na tena ametupatia nafasi ingine kuona juma hili na ningependa nikujulishie mtumishi wa Mungu ndugu Ontiri hapa tunakupata kwa usawa na ninaamini kwamba wasikilizaji wetu pia wanatupata pahali popote pale wanapoendelea kutegea tunapoendelea katika makara haya maalum ni makara ya neno litasimama ambalo tumekuwa tukiendelea katika mfurudisho wa siri zimbali mbali na tunaendelea mpaka leo kuendelea kutamazisha hasa mipangilio tuliyokuwa nayo Juma lilopita kwa hivyo popote pale ninaendelea kukaribisha wewe msikilizaji we, wangu kila mahali unapoendelea kunitegea. hasa kuanga kusikiliza ujumbe huu kupitia kwa radio yetu ya Baguzi Global Radio Radio ambaye Mungu ameweka wakfu ili iweze kutangaza habari njema ikileta ujumbe huu moja kwa moja ka, kupitia eh, media mbalimbali mbali, ama kupitia kwa runinga kupitia kwa radio na pia wewe mahali popote pale unaona ya kwamba neno hili linakufikia kama ilivyo kawaida yetu tunaendelea ku ombea hii na kuidhamini kwa hali na mali ili tuweze kuona ya kwamba itaweza kuingia mpaka mashinani mahali ambaye watu hawapati ujumbe huu maana ujumbe huu ni ujumbe ambayo unatakikana kuingia kwa kila nyumba kwa kila kabila kwa kila lugha na kwa kila jamaa na hivyo unapoidhamini hii radio, Ni ya kwamba unaingia katika kazi ya kueneza injili na wakati huu ninawafikini na nyote ili tuweze kuungana kwa pamoja kumkaribisha mwenye neno hili ambalo ni natoshana na ye bali si mwingine ni Mungu muumbaji wa mbingu na nchi tuombe Mungu wetu mpendwa wewe uliyeumba mbingu nchi na bahari na chemichemi za maji wewe ulie kwako na wewe ulioko na wewe wa kuwako tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi na kutupatia nafasi nyingine siku kuendelea kusikiliza makala haya maalum makala ya neno litasimama na kwa kweli neno hili ndilo limesimama mpaka leo hata tumepata na mwanya wa kuweza kuja na kulizungumza naomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu kila mahali wanapoendelea kututegea uendelee kuwabariki ubariki kila jamaa na familia zote zimewakilishwa katika wasikilizaji wa ujumbe huu Nami kama mtumishi wako ukaweze kunitia nguvu na naweze kunitumia kadri utakavyoona inafaa. Radio hii yetu ya Baguzi Global Radio tunaendelea kuiweka wafu mkononi mwako ili mtumishi wako untii yanapoenda juu na chini kuona ya kwamba ujumbe unaena, una unaingia katika hewani kila wakati na watu wako wanapata ujumbe huu. Mujarie kuwa na afya nzuri. Bariki nyumba yake bariki hata na atokapo na anaporudi na wote wanaoendeleza ujumbe mbalimbali mbali katika radio hii uendelee kuwabariki na ukiendelea kudhamini radio hii kupitia kwa watu wako ambaye umewaweka katika ulimwengu huu ili uweze kuwatumia kama vyombo tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha na tunaomba katika jina la Yesu mokozi wetu amen basi wasikilizaji wetu tunaendelea kuangalia ujumbe ambaye tulikuwa nao na hata ningependa niweze kuwapatia kwa mkutano yale ambaye tulimalizia Juma lililopita Tuliona ya kwamba basi hawa wana wa Israeli baada ya kutoka katika mlima Sinai na wakielekea sasa katika Canaan tunaona ya kwamba walifika mahali ambaye walikuwa wanasalia na siku kumi na moja tu ili waweze kufika katika mipaka ya kanani Na hapa basi walikuwa wanangojea tu wingu lionyeshe ishara waingie moja kwa moja katika ile nchi ya ahadi. Na kwa sababu wamekuwa na agano na Mungu na wamekuwa watu wa Mungu na Mungu wamekuwa wa Mungu wao. Basi walikuwa wana matarajio na matumaini makubwa. Lakini tunaona kuna wengine miongoni mwao walikuwa hata wameona kana kwamba mahali walipokuwa wamefanya kambi ni kana kwamba kumekua kwao, hivyo hawakuwa wanataka kwenda safari tena na hivyo waliondoka kwa udhaifu na kwa unyonge. Mungu aliwakusanya hawa watu ili yaweze kuwa na kundi lake litakaloweza kutetea haki ya Mungu na sheria za Mungu kuziinua juu na ndipo yeye mwenyewe alipoweza kujidhihirisha kwao na hata wakaona malaika watakatifu Aliweza kuwapatia mipangilio mizuri wakati ule wanaposikia barangumu zinapolia wanazielewa na wanajua kila kabila ni jinsi gani ninavyoweza kujiweka na ni wakati gani wa kuondoka na ni wakati gani wa kujiandaa wakiwa katika mipangilio kama vile Mungu alivyo kuwa ameagiza na ndipo walipokuwa wakiendelea kuangalia wingu lile litakao waelekeza wapi wengine walipokuwa wakiona likielekeza wao katika njia i katika mbele zao ambaye ni milima walikuwa wanahuzunika na ndipo tukaona ya kwamba wao wenyewe wengine walikuwa wanaona kweli inawapapitisha mahali ambaye ni jangwa mahali ambaye hapaja pana mawe mawe mahali ambaye hakuna hata mwanadamu emwahi kukanyanga mahali pale na ndipo basi katika wakati huo basi wakaanza safari na walipotembea kwa muda wa siku tatu. wakaanza kununika kwa sababu gani tuliona miongoni mwa hao watu wa Mungu kulikuwa na watu walio toka katika nchi ya Misri ambayo walikuwa sasa wamechanganyika na hawa watu wa Mungu na wao hawakuwa tayari kufuatafuata kila njia ambazo Mungu alikuwa anazionyesha na hivyo walikuwa ndio waliokuwa wanaanzisha manuguniko. wanaitwa watu waliochanganyika na kundi la mtu la Mungu na tukaona pia katika nyakati zetu kuna watu ambaye wanachanganyika na wasafiri. na wao wanataka kwenda mbinguni kwa njia zao lakini Mungu anajia njia zake kama vile alivyokuwa na njia zake kuwafikisha hao wana wa Israeli katika nchi ya agano ama nchi ya ahadi vivyo hivyo Mungu wetu mpango wa kuweza kutuongoza katika safari hii na ndipo basi wengi ambayo wamejiunga na kundi hili sio wengi wanaoenda ni kama vile hawa tunaoitwa tunao sikia wanaitwa waliochanganyika wamisri Misri waliojiunganisha na wana wa Israeli hata leo kuna wamisri miongoni mwetu safari ya kwenda binguni Na ndipo tunaona ya kwamba hata kama Mungu aliwapatia chakula cha mbinguni hawakuweza kutosheka, maana hawa walio kuwa wamechanganyika ama wamisri Kumbuka ya kwamba wao walikuwa wanatumikiwa na hawa wana wa Israeli na wao walikuwa wamejizoea kula vyakula vinono vinono huko. Sasa wanashangaa hii ni nini inayoitwa maana hawa kutosheka. Mungu angeweza kuwapatia hata hata nyama na na, na, na, na chakula zote kile walichokuwa anataka lakini Mungu alikusudia ili mawazo yao yaweze kuwa mazuri na mili yao na roho zao akawapa chakula cha mbinguni ndipo tunaona ya kwamba kwa sababu ya kuwa na tamaa na kutotoshweka inasema ya kwamba miongoni mwao wakaweza kuanza kunungunika wakishikwa na tamaa wakianza kulia ni nani atakaye tupatia nyama tukule na ndipo basi Mungu alipoangalia jambo hili lilimhuzunisha sana manake alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo lakini hakutaka wakule nyama maana nyama zilikuwa zinaweza kuharibu mawazo yao na wasianase yale ambaye Mungu alikuwa anataka kuwafundisha waweze kuwa tayari kuingia katika nchi ile ya Kanaani lakini shetani naye ni nani? Anajua ya kwamba ulaji wetu na ulaji wa mwanadamu, anapokula mambo ambayo chakula ambacho hakiambatani ama Mungu hakukusudia tangu mwanzo, mawazo na akili zinadulishwa. Zina na hapo anapata na mwanya wa kuangusha watu kupitia kwa mawazo na kupitia kwa miri na kupitia kwa akili zao wanasema sasa wao tamaa yani mioyo yao imechoka maana hakuna kitu katika jangwa hili ile kitu walicho nacho hapa ni maana na hivyo waku, walikuwa walikuwa wameingizwa na shetani katika mat, katika majaribu wakiona kwamba haki ile waliopewa na Mungu ika kwamba Mungu alikuwa anavunja haki zao na alikuwa anawapeleka kwa njia isiyo stahili na ndipo tunaona Mungu mwenyewe kusudi lake alikuwa amewatoa huko waweze kuwa taifa teule, watu wa milki ya Mungu na waweze kuwa wake katika dunia hii, wakiakilisha tabia ya Mungu na pia wakiwa na kiasi katika mambo yote na waweze kuwa wamejikana katika hali ya Ute, ya appetite ama ile hali ya kuni, ya, kuni, ya ya kuweza kuwa na tamaa ya vitu ambaye hazistahili ndipo tunaona ya kwamba katika hali ile ambaye Mungu alikuwa anataka waweze kujitoa kwake hawakuweza kujitoa ili aweze kuwafikisha katika standard ile aliyokuwa anakusudia wanapoingia katika nchi ile waweze kuwa ni watu walio na standardi ya juu kuliko dunia nzima na ndipo basi Shetani akawapatia tamaa ya nyama na wakaanza kusema sasa huyu Mungu alipiga mawe tukatopata maji kule je sasa anaweza kuandaa meza hapa jangwani je anaweza kupatia watu wake nyama Mungu akasikia shida hii na aliposikia shida hii wakamjaribu na wakaweza kutaka chakula ambacho wanakitamani wao wenyewe. Na ndipo basi wakaanza kunungunika wakisema kweli anaweza huyu anaweza huyu. Mungu akasikia chungu mwingi sana. Na ndipo basi tunaona ya kwamba Mungu hata alipokuwa alipo hata hawakuona mujiza alipokuwa akiwanyeshea maana kutoka biguni sasa wanamndugunikia na wanamjaribu. Basi mambo haya tuliona ya kwamba ilianza hata baada ya kutoka Misri na walipo walipowatavuka bahari ya Shamu waliendelea tu Mungu aliwafumilia lakini this time round Mungu amejidhihirisha kwao na ameweza kuwaonyesha ya kwamba yeye ni Mungu lakini sasa wakiendelea kunugunika Biblia inasema nini Mungu akaweza kugazibika kwa sababu sasa wao walikubali kuwa ye ndiye Mungu wao, walikubali kuwa na agano na ye. na bado wanaendelea katika ile maisha kunugunika kana kwamba hawajui. Lipo unaona ya kwamba neno la Mungu linasema wakati wa ujinga yeye anajichufanya kana kwamba haoni, lakini wakati anapo kufundisha. na anapokujulisha ukweli na unakataa ukweli ule, Ye anasema sasa anaamuru. Hivyo hawa hawakuwa na lingine ila sasa Mungu aweze kuangalia kutoamini kwao na aweze kuwachukulia hatua ile ambaye inastahili ndipo basi hapa Mungu akaweza kuonyeshia moto na moto huu ukaweza kuwaua wengi na wengi wale wa, waliopona Wakamulilia Musa Musa akawaombea walipopona hata wale masalio hawakuweza kuendelea na kumcha Mungu walienda kila mmoja kwa hema yake wakiendelea kulilie kulia katika milango ya hema yao wakilia nyama tu kana kwamba walikuwa wamepagawa na pepo mbaya ndipo tunaona ya kwamba basi katika kitabu cha hesabu kinaelezea ya kwamba ndipo uh, wakam wa, wa, Musa aka, aka, aka alipoangalia na kuona vile walivyokuwa wanalia hemani hata baada ya kuona adhabu ambayo Mungu ameleta kwa hao ambayo walikuwa wanungunika waliweza kuonyesha kwamba wao hawako na Mungu hata kidogo na hawana haja na huyu Mungu na ndipo moyo wa, wa Musa ukaweza kuzimia na ukumbuka ya kwamba huyu ni Musa yule aliyokuwa amesema ya kwamba wao waweze yeye aweze kuondolewa katika kitabu cha ja uzima ikiwa Mungu atawaangamiza hawa na ndipo basi yeye akakasirika ndipo basi Musa ata badala ya kuomba Mungu akaanza sasa kuteta na Mungu akiuliza Mungu kwa nini sasa Mungu ikiwa nimepata kibebe kibali mbele zako. Kwa nini unaniwekelea mzigo mzito huu? Na ndipo akaendelea kumuuliza Mungu, "Chi, mimi umeniwekelea mimi peke yangu mzigo ambaye siwezi. Naomba uweze hata kama ni kuua, mimi uniue." Hivyo anavyosema Musa. Na ni kwa sababu sasa badala ya kuomba Musa anaendelea kunugunika kuteta na Mungu. Na anamuuliza Mungu, mimi sio mimi ni mimi niliwazaa watu. Umeniwapandia niwabebe mzigo mzito huu. Wananililia nini? Wanataka nyama. Nitawapolea wapi nyama hapa jangwani? Na ndipo akasema, nikipata kibali mbele zako. ya habadhali uniondolee mbali. Na Musa hata kama alikuwa anaomba vibaya Mungu aliweza kuangalia na akajua shida zake. Na akamwambia basi nenda miongoni mwa watu wako chagua wazee 70 uniletee na hao watu nitaweza kutoa roho mio ndani yako nami nitaweza kuwapatia na ndipo basi watakuwa wamesimama pamoja na wewe na kubeba huu mzigo pamoja na wewe. Na Musa akaweza kuambia pia pamoja na hivyo waandae hao watu manake nitawapatia hiyo kitu wanataka kuomba wanaomba na unapoangalia neno linasema Musa akaenda akaambiwa akawaambia wajitakase na watakula nyama na sio siku mbili tatu 4 ama siku tano ama siku kumi watakula kwa, mwa, kwa mwezi mzima na akaambiwa watakula mpaka wakinai cha nyama hiyo mpaka hata itoke katika mapua yao na ndipo basi Musa akaweza kufanya hivyo na akaweza kulete wale wazee wazee sa, sabini na wakaweza kuwa sasa ndiyo watakao kuwa wakifanya uamuzi wa miongoni mwa kila kabila na wakapewa mashauri na Musa ya kwamba wasiweze kupe waziweze kupendelea walipoletwa katika hekaru Mungu naye akateremka chini Biblia inaonyesha wazi ya kwamba wakapata roho ambaye iliondolewa kwa Musa na ndipo wakaanza kutoa unabii na kuna miongoni mwa hawa wali 70 wawili hawakuweza kujiona kana kwamba wanafaa na wakakataa kuja katika hekaru. lakini hata wakiwa huko kwa hema za huko wakapata huyo huyo roho nao wakaweza kutabiri na tunaona kijana mmoja akakuja kusema fulani na fulani wanatabiri kule na Yoshua akawa na kiburi akaambia Musa wakataze maana alikuwa anaona kwamba basi kambi yote itagawanywa. Musa akawaambia akamwambia unaona uvivu kwa ajili yangu lakini naomba kama wote wangeweza kuwa na roho huyo na kuwa na kipao hicho na ndipo waweze kufanya kazi ya Mungu na ndipo basi chakula baada ya muda huo Musa hata ye mwenyewe aliweza kuwa na doubt Mungu angewapatia hawa chakula nyama namna gani Siku zarazini. akamuuliza je utachinja mbuzi na ngombe zote duniani ndipo wakule ama utalete samaki wote wa baharini Musa akaulizwa na Mungu unaona mkono wangu umefungukiwa sana Mungu akalete kweli na nikakuja na wakaweza kuchukua chakula Pipo neno ukiangalia uki ukiangalia katika kitabu cha ja hesabu unasikia kweli wakaletwa na Mungu wakawa upande mmoja ni kama wamejaa kutembea e, muda wa siku kutembea na, na, na upande ule mwingine hivyo hivyo. na ndipo tuna tukaona kweli walikula na pigo likaweza kuwafuata. maana walikula na walikufa wanawake walikula bila kiasi tunapoendelea na, na na hali hiyo tunaendelea kuona ni nini lililotokea je baada ya shida hii ambaye walikula chakula na kikafanya wote wakufwe je walijifundisha nini unapoangalia katika kitabu hiki cha hesabu Biblia inasema Mungu akawapatia kile ambaye hawakustahili. Unajua wa msikilaji wangu. Neno la Mungu linasema hata bali na chakula ama maombi mabaya unaoomba unapojua ukweli wa Mungu na unaendelea kutaka kufuata uongo, Biblia inasema Mungu anakuachilia ufuate uongo huo unataka. Pamojibu mujibu wa kitabu cha Wasaletonike wa pili mbili aya ya tisa na ya kumi anasema ya kwamba kwa sababu watu walikataa kweli ili waweze kuokolewa Mungu basi anawaletea nguvu za kuamini uongo ule wanaoutaka ambaye mwishowe unawaangamiza hawa watu wamepewa chakula cha mbinguni kinaokuliwa na malaika wamekikataa wanataka chakula ambacho ni, wa, ni, ni ni ni nyama mungu akawaruhusu wakule na kiliwaua kweli kweli maana hawakuwa na kiasi ndipo basi tunaona ya kwamba kwa sababu ya kukula chakula vibaya watu wengi hata leo hawawezi kudesign mambo ya uungu na, na na na majaribu yanapokuwajiia maana mawazo yao hayuwezi kusimama maana roho wa Mungu hako ndani yao wanaanguka mara moja. Lipo neno linasema watu wakapigwa na pigo kubwa na wakakufa wengi sana. Lipo tunaona ya kwamba ilipokuwa katika midomo yao hizo nyama walikufa na hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu wao wenyewe wanataka kujiangamiza. Na mahali pale Pakaweza pa, paka kubadilishwa jina pakaitwa ikaitwa Kibret hatava hii ni kumaanisha ya kwamba ni hapa walipowazika hawa wote walio kufa hawa wote waliotamani wakakufia hapo hapo ndipo waliposikwa zikwa na ndipo basi wengine pia walikufa kwa sababu ya homa zilizoweza kuwapata magonjwa. Kumbe hata sisi magonjwa mengi tunayopata tunaipata kwa sababu tunakula kinyume na mpango wa Mungu. Raisi kama tungeweza kuelewa sisi ni ya kina nani? Jiusi nilipokuwa ninaendelea kuelezea juu kuwafundisha juu ya hekaru Nikawaelezea ya kwamba Hekaru lile lilojengwa na Musa pale jangwani, lilikuwa ni li hekaru lilo kuwa mpano wa hekaru lilio bingu. Lakini hekaru hili linalingana sawa sawa na mwili wako ambalo ni hekaru la Mungu. Mungu anasema nini juu ya hekalo lako ambalo ni mwili wako? Na ningependa uweze kuelewa ya kwamba wakati huata Mungu akiwa bingu anafanya utakaso wa kutakasa hekalo la binguni anafanya vivyo hivyo katika kutakasa mwili wako Ambalo ni hekalo lake wewe mimi na huyo mwingine. Hekalo la binguni linapotakaswa na mwili wako unastahili kutakaswa maana ni hekalo la Mungu. Na ndipo anasema hivi katika kitabu kwa mujibu wa kitabu cha wakorinzo wa kwanza sita ya kumina kenda ishirini anasema hivi ya kwamba ama hamjui mili yenu ni hekaru la loho Mtakatifu mliopewa mili yenu siyo yenu nyinyi wenyewe bali mununuliwa kwa dhamani yani kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Hivyo basi mnapokula na mnapokunywa fanyeni haya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ndivyo basi wapendwa tunaendelea kuona ya kwamba anaposema hivyo Paulo Akijawa na roho mtakatifu ni kwa sababu anaelewa duniani Mungu amechagua watu wake amewaweka wakfu kuwa watu pekee, watu peculia, watu wa pekee yake ili waweze kutangaza fadhili za Mungu kwa njia ya ulaji, kwa njia ya unywaji, kwa njia ya mavazi, kwa njia ya mazungumzo, kwa njia ya kusimama na kutetea kweli muibaji mmoja katika nyimbo za Kikristo anaimba itete kweli done yani ejapo pifukalizabu mbaneti kepanara isu putufoni dusimamme imara katika mwamba mwamba wa kristo piki biposalaamini tutasimama Kile kichini pa enzi hawa walikataa kusimama imara kutetea kweli mungu akawaletea tamaa hizo na akawaletea hizo nyama na wakakufa wengi unapoangalia katika kitabu hizi hiki cha hesabu Ae, ni aya ya tano kutoka hapo Kebles watu wakasafiri wakielekea Hasarat na kumbe hapa Hasarat kampi ile ingine ambayo waliweza kwenda ilikuwa bado kulikuwa na uchungu mwingi wa majaribu uliyokuwa mbele ya nabii wa Mungu Musa Tunaona ndugu yake Haruni na dada yake Miriam ambaye Mungu alikuwa amewachagua waweze kumsaidia mtumishi wa Mungu Musa. Waliweza kuingiliwa na shetani. Wapendwa katika safari hii ninawaambia na ninarudia tena na tena ya kwamba unapoamua kumfuata Yesu ujue ni ya kwamba umetangaza vita aina ya kweli na uongo na vita hii usitarajie kwamba itaweza utaweza kuwa unapigana kutoka nje peke yake hasa utapigana pia kutoka ndani kwa familia zenyu kwa familia zetu kwa familia yako shetani ataingilia kwa njia ya hali ya juu na ninawaambia wakati wa wote afadhali upigane na na, na na adui mkali sana kutoka nje lakini adui ndani ni hatari kwa usalama Musa ameendelea kuwaongoza hao watu na wana shida kweli kweli na anaendelea kujibundu hata tunaona sasa amefika mahali hata yeye amepungukiwa na imani lakini sasa Mungu ameendelea kumtetea na, kumungu, na kumsaidia lakini sasa hapa katika sehemu hii mahali hapa panapoitwa Hazrat neno linasema ya kwamba majaribu makali yalikuwa yanamngojea. kwa nini? Dugu yake, tumbo moja. Msitana huyu Miriam, tumbo moja. Hawa wote walikuwa wamechaguliwa na Mungu kweli waongoze Musa lakini hawakubeba mzigo huu kama vile Musa alivyokuwa ameubeba. Wao walikuwa ni musai, ni msaada tu kwa Musa. Na ndipo unapoangalia katika kitabu cha Mika. Kitabu cha Mika 6 aya ya 4. Kwa maana Mungu anasema kwa Israeli, kwa maana nilikupandisha kutoka Misri na kukomboa utoke katika nyumba ya utumwa na nikakupea nani nikaweza nika kutoa kwa mkono wa Musa wa, na pia nikaleta Musa na nikaleta Aaron na nikaleta Miriam Mungu anasema kumbe alikuwa amewaweka watu wa musaidie. Musa Mara nyingi labda hata hujawahi kusoma mahali hapa Ati Mungu anasema aliweza kutuma Musa na akatuma Haron na akatuma Miriam watangulie mbele ya wana wa Israeli. Na hii ni maneno yanayozungumzwa na nabii wa Mungu Mica. Na tunaona Miriam pale hata akiwa msichana mdogo wakati Musa alipozaliwa akionyesha usujaa wakati alipokuwa amewachiwa ile kikabu na mama yake mahali kilipowekwa angalie kwa bali na akaangalia na tunaona huyu dada yake Farao alipokuja akaweza kuona kikabu kile. Miriam kwa usujaa anatembea na anamzungumzia Anamuliza ni kulete mtu atakaye kusaidia kuweza kumleta kumlea huyu mtoto umempata Miriam alikuwa anaonekana akiwa sujaa tangu usjana na divo tunapo tunapoona pia alikuwa amepewa kipawa cha uimbaji na baada ya miaka nyingi na Musa kuongozwa na Mungu na kukomboa hao wana wa Israeli tunamwona yeye Miriam wakati walipovuka bahari ya Shamu anaongoza wanawake wote wa Israeli kumtukuza Mungu wakimsifu kwa, kwa ajili ya ushindi ambaye aliweza kuwashindia kuona ya kwamba adui waliokuwa karibu nao hasa hata walikuwa walashike wateke waarudishe Mungu akawaangamiza wote kwa gharika ya bahari ya Shamu. Huyu Miriam alionekana alikuwa ana usujaa. Na katika sasa tukisema yeye alikuwa wa pili kutoka kwa Musa na kwa Haroni katika uendani wa kuongoza wana wa Israeli na walipewa kipawa cha roho mtakatifu cha unabii yeye pamoja na ndugu yake haroni lakini tunaona ya kwamba roho iliyopata iliyokuwa ndani ya Rusfa ambaye haikuwa ni ya kutosheka iliingia ndani ya Miriam na ilipoingia ndani yake hakuweza kumsaidia ndugu yake bali alianza kunungunika na Harun ambaye naye alikuwa anataka kuwa juu sana na hakuwa tayari kumwamini Mungu badala ya kuweza kumkataza dada yake Alimuonye, alimsupport na wakaanza wote kunugunika ni kwa nini sasa wananugunika? Kwa sababu Musa alipoambiwa naana wa, na Mungu ya kwamba wachague wale kumi na uh, sabini wazee na akaweza kuita wana wa Israeli wachague wazee sabini. na ye mwenyewe akiwa examine kama ni watu waliosimama wema wima Haroni na dada yake hawakuulizwa na hivyo wakawa na kibuli juu ya Moses na ndipo basi tangu wakati ule walipofika mahali ambaye Miriam aliona aliona e, mke wa Musa akija pamoja na baba yake pale kukutana na Musa na mu, Miriam ambaye alikuwa ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu alikuwa ye ni mumidiani aliyokuwa bibi ama mke wa, wa Musa alipokuja na baba yake kuweza kuku, kukutana na mume wake na wa, ati pamoja na watoto wake Biblia inatuambia ya kwamba yeye aliweza kuona mziko mzito uliokuwa juu ya mme wake na akaona mme wake ataangamia akamhalifu huyu Jethro juu ya shida hiyo na Jesho akaiweza kuiangalia na akampatia Musa mashauri na mashauri yale Musa kayaktiria manani jambo hili liliweza kumbe kumhudunisha kumhudunisha na kumkasirisha huyu Miriam na hivyo akawa anamchukia eh, anam, zibora tena zaidi kwa sababu alikuwa naona Musa hangeestahili kuoa huyu mu, mu, huyu mkushi walikuwa wanamuita mkushi Angestahiri kuoa mwanamke katikati ya wana wa Israeli hivyo Haroni uh, uh, Miriam alikuwa na ubaguzi wa rangi sana na ndipo tunaona ya kwamba walipoona sasa ameanza kuchukua hata mashauri ya mke wake kupitia kwa baba yake. Wakaona sasa hata wakati huu wazee sabini wameitwa, ni ni Miriam ni, ni, ni Zibora ndio anao kuwa kikwazo kwao. Na hivyo ni kusema ya kwamba Musa hawaoni sasa kama wana maana kitu. Na hivyo naye Miriam akaendelea kumchukia huyu mke wa Musa na akaweza kuwa sasa ametoa kilichokuwa ndani ya moyo wake kwa ndugu yake naye ndugu yake maana alikuwa hana msimamo Biblia inasema kama angekuwa na mtima Mungu angeweza kumkataza huyu dada yake na hawangeingia kwa shida yoyote lakini kwa sababu unajua hata ye mwenyewe alipowaatiwa usukani na huku wanajiona ya kwamba umetoshana na Musa unakumbuka pale Sinai alipowaatiwa usukani kuweza kuongoza hili kundi aliweza kuwaongoza ku kuwatengenezea ndama wa kaabudu. Lakini sasa bado wanajihisi ya kwamba wao wako natoshana na, mus, na Musa. Musa aliweza kujua ye ni dhaifu ni mnyonge na unyonge wake na udhaifu wake aliweza kumtegemea Mungu kwa mia kwa mia Lakini Haroni alikuwa anataka kuwa juu lakini hakuweza kumtegemea Mungu alikuwa anajiinua na anataka ku, na hak alimwamini Mungu kidogo sana alianguka pale na unaona ya kwamba hivi ni kukuonyesha alikuwa a very weak person Miriam kwa sababu ya Miriam na, na ndugu yake Aaron kwa sababu sasa ya kupofishwa na kiburi uivu wakaweza kuona Wanugunike mbele ya Musa kwa kwa Musa na Mungu naye kama vile unavyojua katika kitabu cha cha cha cha, cha Mhubi Mhubi anasema ya kwamba lolote unalolifanya lifanya kwa bibi na ujue ya kwamba hukumuni kila tendo likiwa lasili ama likiwa wazi litaletwa hukumuni. Mungu hata katika mazungumzo yetu anatuelewa sana. Ndio unasikia hata neno unalo litoa lisipo na sababu, utakuja kustupeana hesabu ni kwa nini ulifanya hivyo. Mungu alifikiriza vizuri sana vile hawa dugu ndugu na dada yake Musa wanavyoendelea kumnungunikia. Na unajua ya kwamba Haron mwenyewe ameweza kuheshimiwa na Mungu sana hata kama ni mnyonge hivi na akaweza kupewa nyumba yake ikapewa kuwa ndiyo itakaofanya kazi ya ukukuhani mkuu Na kini kitu kinaitwa uivu kinapofisha watu wengi hata katika dunia hii hawatosheki na kila walicho nacho Harun angeweza kutocheka na ile kazi kubwa aliyopewa na Mungu. Na angeweza kumsapoti ndugu yake mia kwa mia lakini kwa sababu ya kiburi. Kwa sababu ya kuwa na ile eh, uwivu Akaweza kuwa hatosheki. Anataka kuwa zaidi ya hivyo. Na hii ndiyo iliyopatikana ndani ya rusfa hakutosheka na ile cheo chake alitaka kuchukua mpaka cheo cha Mungu na ndipo wao walipokuwa na kiburi hiki wakasema maneno hii je Mungu azungumzi na sisi anazungumza na, na Musa tu ukisoma katika kitabu cha Hesabu mbili haya pili wanasema je ni kweli Mungu anazungumza na Musa tu hazungumzi na sisi azungumzi na sisi sisi kweli watu duniani hawatosheki na Mungu walipokuwa wanatesa hivi wao wenyewe wanasemeshana akasikia maneno yao hivyo wapendwa hata ukiwa upunguni yale unao sema Mungu hata anajua yale unao waza na ndipo neno dasaona right wao wenyewe walijihesabu kweli hata wao wamepewa kipawa na Mungu na hawakuwa na wakaanza kunulika na ndipo basi kwa sababu hata Miriam tunaambiwa ya kwamba mke wa Musa alikuwa anamchukia kiasi walikuwa wanamuita mkushi hata kama alikuwa ni Miriam ni mumidian ukiangalia katika kitabu cha ja Hesabu mbili aya ya kwanza Biblia inasema hivi basi Miriam na Haruni, waka wakaweza waka ku teta na Musa. wakamnenea Musa kwa sababu ya huyu mke wake mkusi. Maana alikuwa amemwoa mwanamke mkusi. Na ndipo e, e, hapa hapa ina, inataka ieleweke huyu mini, huyu Zibora hakuwa mkusi. Alikuwa yeye ni mumidiani Na mumidiani Alikuwa yeye pia ni, mu, ni, ni ni uzao wa Ibrahimu. Na Zibora alikuwa ni mcha Mungu. Na hata katika rangi ya wamidiani na Waisraeli, ilikuwa Wa-Midiani ni, wa, ni, wa, ni wa, wamepungukia, yani si eh, wanarangi kidogo tu inapitana na hawa Wa-Waisraeli. Wa Lakini alikuwa ni uzao wa Ibrahimu. Na ndipo basi tunaona yeye Zibora alikuwa ni mcha Mungu wa kweli. Alikuwa mtu aliyekuwa na huruma, alikuwa mtu ambaye yeye mwenyewe alikuwa akiona kitu akiona shida mtu, anasikia uchungu mwingi. Na ndiyo unaona Musa alipokuwa anaenda na yeye Misri, aliweza kumrudisha akiwa njiani, maana hakuwa anataka aweze kuona mapigo yatakayoweza kupigwa wa Misri maraki angesikia uchungu mwingi alikuwa mwenye huruma na ndipo akamwambia we rudi mimi niende ukweli ni kwamba alipokuwa sasa basi Musa amerudi na amekuja na hili kundi ni ye mwenyewe huyu huyu zibora Ndiyo alioona tena mzigo uliokuwa unamlemea Musa na akamwarifu baba yake na hivyo ha, Miriam alipoona hivyo ndivyo ilivyotendeka basi alijua Miriam za uh, Zibora ndiyo ametoa mashauri hiyo kupitia kwa baba yake na akaona sasa hata saa hii Zibora ndio ametoa mashauri ya wazee sabini waweze kuchaguliwa na yeye na ndugu yake Harun hawakuweza kuulizwa lakini ukweli ni kwamba kule kunyamaza na kuweza kukaa kimya kwa Musa kuliwafanya hawa ndugu zake waweze kumchukulia advantage na ndipo unaona Mungu naye katika unyenyekevu wa Musa bibia inasema Musa alikuwa mnyenyekevu katika dunia hii yote hakukuonekana mwingine angalia kitabu ya Hesabu kumi na mbili, haya ni ya tatu. Huyu Musa, huyu mtu Musa alikuwa mwenyenyekevu, mpole kuliko mwanadamu o mwingine awae yote ambaye ameishi. Alikuwa mwenyenyekevu na mpole zaidi. Na ndiyo unaona Mungu akaweza kumpa hekima. Akampa hekima kwa nini? Kwa maana neno linasema hivi katika kitabu cha Zaburi tano, haya ni aya tisa anasema hivi Mungu atawaongoza wenye upole ataweza kuwafundisha njia zake ndivyo anavyosema Bwana njia za Bwana ni fadhili na fadhili zake kwa sababu njia za Bwana zote ni fadhili na kweli wao wanaoshika agano lake kwa hivyo wale walio wapole wanaongozwa na Mungu na wanapewa hekima inaopita, wengine duniani. Na ndipo Yesu mwenyewe akaahidi akasema hivi. Katika kitabu cha Yohana saba haya ya kumi na saba. anasema hivi. Mtu akitaka kupenda yale yaliyo ya Mungu Mungu atamfundisha na ataweza kufahamu juu ya mambo yale yanayotoka kwa Mungu na mtu mwingine alio kando na hiyo atazungumza yaliyo ya yake maanake Yesu anasema mtu akitaka kutenda mapenzi ya Mungu atajua juu ya mafundisho haya kwamba imetoka kwa Mungu na sio kwa nafsi yake maana mtu anaofundisha ya mambo yake huyo ana anakuwa nataka utukufu wake mwenyewe na hivyo ndivyo unaona hata tunaona wahubiri mashupafu wanaohubiri na wanapokuwa wakiendelea wa kuinfluence watu sana wanakuwa sasa badala ya kulileta neno vile linavyostahili kuwa vile lilivyo maana watu wengi labda unajua duniani watu hawasi, hawataki kusikia neno likiwa likiwachoma Hawataki kusikia neno linawakera linawalenga linawarebuke Hawataki kusikia ya kwamba linawakemea wanataka kusikia tu mambo mazuri maendeleo prosperity mambo ya kupata fedha mambo ya kupata mali mambo ya kupata vipawa hivyo ndivyo watu wanavyotaka na wahubiri wamejua hivyo ndivyo sasa wana wana biri katika ulimwengu tunamoishi juu ya prosperity juu ya kuendelea na utajiri mwingi katika ulimwengu huu kwa sababu ya kuliamini neno Hawaleti ujumbe unaosema ya kwamba watu walio Mungu wataendelea kupitia katika mateso wataendelea kupata shida hapa na pale naadha hawataki kuhubiri ujumbe huu ulio wa kukemea na kuweza kuwa watu wa Mungu na watu nao duniani wanapenda ujumbe huo wa prosperity ndio unaona ya kwamba mtu anaweza kutoa chochote kile alicho nacho ili aweze kuendelea lakini bali na kuendelea dunia hii ni very temporary ni ya muda tu Lipo basi Mungu anasema hivi ya kwamba mtu anao nena kwa nafsi yake anajitukuza yeye bali yule anautavuta, yule kutuvua yule aliyomleta aliyo huyo atazungumza maneno ya ukweli kwa sababu gani atazungumza yaliyo mapenzi ya yule aliyompeleka na ataacha na mambo ya udhalimu na ndipo Yakobo anasema hivi katika kitabu cha Yakobo ni ya tano. Mtu akwenyu akipungukiwa na hekima aombe Mungu wa bingu. Naye Mungu ambaye apendelei watu atampatia. Kwa sababu anapea wote kwa, kwa ukalimu na hapendelei. Lakini ahadi hii ni kwa wale tu wanao Tamani kufuata Yesu. Kwa sababu Yesu haaradhishi mtu amfuate. Kwa hivyo ahadi hii ya kupewa hekima ni wale wanaotaka kumfuata Yesu. Lakini wale ambaye wana, wana majivuno na wataki kufundishwa, Bwana anasema hivi katika kitabu cha Yakobo Moja, aya ya saba. Mtu na malingo, mtu asiyetaka kufundishwa, mtu anao kuwa nafuata njia zake na dhamira zake, hafuati neno la Mungu, anasema, basi mtu kama yule Asidhanie ya kwamba atapata chochote kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Mungu alimchagua Musa na akachagua Miriam na helon ili waweze kuwa viongozi na waweze kuongoza watu wa Mungu. Na Mungu aliweka roho yake kwa Musa. Kwa hivyo Miriam na Harun walipokuwa wananugunika juu ya Mungu, walikuwa wanaendelea kunungunika juu ya Mungu. Na ndipo neno linasema hivi, waliweza na makosa ya kunungunikia Mungu. Na Mungu hakunyamazia hiyo hivyo akawaita. Akasema miliam and Aaron kujeni kwa hema. Na Mungu akateremka pale katika wingu. Na akawaita. Na alipowaita katika kitabu cha Hesabu mbili aya tano Bwana akashuka katika wingu katika nguzo la la wingu akawaita Haroni na Miriam na wakatoka nje wao wawili Wao walikuwa wanaona kweli walipewa kipawa cha roho na Mungu hakuwakataa hiyo Na ndipo Mungu akawaambia katika kitabu cha Hesabu mbili haya sita Fikirizeni maneno yangu nyinyi wewe Haroni na Musa Kukiwa na nabii kati mimi nitajitidhihirisha kwake kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono na nitasema na ye. lakini kwa Musa Mungu mwenyewe akasema kwa sababu ye ni mwaminifu katika mambo yangu yote Bwana akasema kitabu cha Hesabu mbili aya saba haitakuwa mimi na, nina, ninazungumza naye kwa ndoto lakini nitazungumza na yeye uso kwa uso. Kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa mambo yote yangu yangu. Kwa hivyo nitazungumza mdomo kwa mdomo. Sitazungumza na yeye kwa mafumbo ama kwa maono. Lakini nyinyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu mabaya yale mlioyazungumza? Tunaona ya kwamba Mungu akaweza kuangalia na akaona kweli hawaeleze na kaambia. Kwa nini hamkuogopa kuweza kuongea juu ya mtumishi wangu vibaya? Na Mungu akakasirika na akaweza kuondoka. Ukiangalia katika haya ya nane kitabu hicho cha Hesabu akasema kwao Mbona uh, mimi na nitakuwa nikinenda na yeye uso kwa uso mdomo kwa mdomo mbona nyinyi hata hamwezi ku, ku, amwezi kuogopa kunena juu ya mtumishi wangu wapendwa wakati tunapoendelea kuzungumza juu ya wateule wa Mungu ambaye aliwaweka wakfu tunakosa kosa kubwa sana asira ya Bwana ikawaka juu ya hawa na akaondoka hapo ndipo basi ile wingu lilipotoka hapo miliam akapigwa na ki, na pigo kubwa akaweza kuwa na ukoma. Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu mbili haya ya kumi. Pingu hilo lilipoondoka miliam akapata akawa mwenye ukoma. Na alipoangalia dada yake amekuwa na ukoma yeye hakupigwa lakini ile kuona dada yake amepaswa na ukoma ilimpiga kuliko vile angepata yeye mwenyewe ukoma huo lakini unajua yeye Mungu alikuwa amemweka kuwa kuhani na kwa hivyo hangetaka shida hii iweze kuingia kwa wakuhani lakini alikuwa anataka kumfundisha na kuwafundisha kitu ipo neno linasema neno linasema hivi ye akaweza kuwa hatapata shida hii lakini hii shida ilimkera zaidi na akaanza kutubu na kuunga madambi zake akasema nini kitabu cha hesabu na moja haruni akamwambia Musa e bwana yangu nakusihi tumefanya mambo ya ukumbavu sana Usituweche hii dhambi ikae juu yetu. Manake tumeona ya kwamba tumefanya mambo ya ukumbavu. Na kuomba usiache huyu dada yetu akufe na ukoma huu. Yeye aliyotoka tumbo moja panasisi. na muhurumie. Na Musa akaweza kuomba Mungu na akaomba Bwana nakuomba umponye. Musa mwenye huruma. Musa aliyekuwa na moyo kama wa Yesu. Musa aliyekuwa mkombozi wa wana wa Israel wa kimwili. Musa ambaye watu wote duniani wale wala watakaokombolewa. Wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo ni kwa sababu mia kwa mia. Musa alikuwa kama Yesu. Mungu alipoweza kujibu kilio cha Musa ambaye alimwambia Mungu achiwe kama ya msiwe kama mtu amekufa Mungu Musa akamuombea Kama vile Mungu Yesu Kristo anavyoombea hata wale wanaomtesa pale angalia pale msalabani alipokuwa ameangikwa mwokozi wangu na mwokozi wako alikuwa anaona watu wanamdhidi haki wakimwambia wewe uliponya wengine hauwezi kujiponya wengine wanamwambia kama weunge ungekuwa kweli mwana wa Mungu sasa shuka kutoka hiyo msalaba ni mti juu ya huyo msalaba nasi tutakuamini hawa walikuwa ni mashetani waliokuwa ndani ya watu maana shetani aligundua kitu kimoja ya kwamba Yesu alipokuwa pale msalabani Mungu Baba alichukua dhambi zako na dhambi zangu akajiweka juu yake Yesu akawa anajipatanisha na ulimwengu ndani yake Yesu kwa mujibu wa kitabu cha wazee wako 2:5 aya 19 yaani Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo akijipatanisha na ulimwengu Shetani akagundua jambo hilo na akaona kumbe nilikuwa na vigili nimemweza ameniweza mia kwa mia ndipo sasa akaja na mashetani wake wakiwa na mfano wa mwanadamu wanamwambia Yesu toka kama we ni mwana wa Mungu kweli toka alikuwa anajaribu kumshukuma Yesu aonyeshe nguvu na uwezo wake maana alikuwa anajua kama Yesu butu tu atoke ili ajionyeshe ukombozi wako na ukombozi wangu tungepotea milele na milele lakini Yesu alikuwa Kunye nyekea, na nia gani? Kunyenyekea, alinyenyekea. Hakuona ile hali ya kuwa Mungu ni kitu cha kukumbatia, bali alinyenyekea akawa chini ya malaika, akawa mpunde chini ya hata ya mwanadamu, akaweza kunyenyekea mpaka kifo cha msalaba, na kwa ajili ya mpigo yake na kusurubishwa kwake. Wewe na mimi tunatumaini na maana tuliponywa. Bwana asifiwe. Ndipo basi tunaona ya kwamba Musa akamlilia Mungu na Mungu akasikia ombi la Musa na akamwambia Kama ni kweli nitamponya ni na kama bwa, baba angemkemea mate mpaka aweze kuona aibu siku 7. Akasema afungiwe nje ya kambi akae huko nje siku saba. Basi akafungwa nje ya kambi siku sa, saba na watu hawaposafiri kwa siku hizo saba wakiwa wakingojea. Wapendwa, Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Mungu huyu ni Mungu wa ajabu. Mungu na huruma. Mungu aliyeweza kujidhihirisha. Na hii ilikuwa jambo hii ilikuwa ni, ni kuonyesha na kwamba wana wa Israeli wajihadhari wasiendelee kumchezea kama jambo hili la Miriam lingeruhuziwa na Mungu liendelee lingerete kitu kibaya sana katika wana hawa wa Israeli kwa hivyo Mungu akaweza kulikemea Na ndipo besi, ukiangalia katika kitabu cha Mezali Mezali ni na saba. neno la Bwana linasema ya kwamba katika maisha ya Miriam na katika maisha ya Wakristo tunaoendelea kuishi katika duniani tuweze kujua hakuna kitu kibaya ambaye Mungu anachukia kama hii hali ya uwivu Mtu kuwa na uwivu ni kitu kibaya na ndipo Mungu katika kitabu twenty seven vasis po. Jadabu ni kali na sira. lakini nani anaweza kusimama kwa huyu katika uivu? Uivu uliokuwa na huyu Miriam. Lawama ya wazi ni heri kwa mtu akana kikulaumu kuliko ile hali ya mtu kuwa na unafik. Mtu anaweza kuwa anajifanya kana kwamba anakupenda. Upendo ulio sitirika, ulio na unafik. Apodhani mtu anakuambia wewe umefanya hivi na hivi huyo ndiyo rafiki lakini mtu anao kuja na, na ujanja akibonyeza kana kwamba hujafanya makosa na ndani ya moyo wake anajua hiyo ndiyo unaitwa upendo wa udhalimu upendo uliositirika basi ndipo unaona hii ndiyo iliyoleta shida biguni, na sasa ilikuwa sasa inaingia kwa kambi hii na Mungu akaikemea palipopote palipo na uivu ukiangalia katika kitabu yakobo yakobo 3 verse wase 14 na 16 mkiwa na uivu na ugombi, msijisifu msiweze kubadilisha uongo juu ya kweli hekima hiyo sio hekima itokao pinguuni ni mambo ya dunia na inatoka kwa shetani maana hapo palipo na uwivu na ugombi ndipo palipo na machafuko na makendo mabaya kwa hivyo uwivu unatoka kwa shetani ye ndiyo baba ya hiyo kwa hivyo watendwa tunaambiwa kwamba tusiweze kuwa watu wa kuhukumu wale wengine bali tuweze kuwa watu wa kukumu. Tenda sheria. Panake unapoweza kuhukumu ndugu yako, unahukumu hukumu sheria. Kitabu cha Yakobo Kumi na e, Yakobo ni 4 aya 11. Msizingiziane ama kuhukumi ndugu yako, Paana unapo hukumu sheria ni kusema ya kwamba we umekuwa muhukumu sio mtenda sheria hukumu imeachiwa mwenye hukumu ambaye ni Yesu Yeye ndiye atakaleta nuru halisi kwa wale watu wote wanaokaa duniani na ataweza kuzileta zote pele za Bwana Ukiangalia katika Wakorintho wa kwanza. Nde haya tano msiweze kuhukumu neno lolote kabla ya wakati wake maana kunae yule aliyewekwa kwa hukumu na yule mtu anaochukua nafasi ya kuhukumu wengine bibilia inasema nini yeye anaenda kinyume na mpangilio wa biguni bibilia inafundisha hivi ya kwamba wewe ukiona asa wale watu ambao wamewekwa wakfu na Mungu usiweze kuwawekea kidole na ndipo neno inasema hivi katika petero wa pili 2 aya kumi. usiweze kuwa mtu kufuata mwili na kudharau mamlaka Mungu waliopea watu wake hawa ni watu wanaojikini wan, wanajikana kinai hawa atetemeki wakiendelea kutukana matukufu na wakuu ambaye ni malaika hawaleti mastaka yako wewe pelea ya Mungu na Paulo akizungumza maneno hii anasema hivi ambaye kwa wazee ambao wamewekwa wakfu wateule watumishi wa Mungu msiweze kuahukumu unless kuwe na ushuhuda wa watu wawili ama zaidi hiyo ni Timotheo wa kwanza eh, tano, haya kumi na tisa Na ndipo neno linasema ya kwamba Mungu ndiyo anaowapatia hawa watu jukumu. Yeye ndiye atakao kuja kwa hukumu. Kwa hivyo wapendwa tunaona ya kwamba katika dunia hii wewe na mimi tumepewa wajibu, wewe na mimi tumepewa jukumu. Kwa hivyo tuweze kufuata jukumu letu William amekuwa ni chelelezo kwetu sisi tuweze kuwaheshimu wale ambao wamekuwa wakfu na Mungu na hasa kuliheshimu neno maana wengine wanaenda wanapita mipaka badala ya kusikiliza neno wanasikiliza wanadamu Mungu hajasema hivyo. Anaposema tuwaheshimu waliowekwa mamlaka, sio ya kwamba wakienda kinyume na neno la Mungu Tunafuata kwa sababu wamewekwa wakfu. Hapana, wengine wamejiweka wakfu na wameenda kinyume na neno la Mungu, lakini kipimo ni hili hili neno na waenende kwa sheria na kwa ushuhuda na kama hakuna hiyo kwao Nigiza tupu. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Isaia nane haya ishirini. Na waenende kwa sheria na kuwa ushuhuda waweze kuwa wapole kama Musa. Hebu Mungu wetu aendelee kutusaidia na kutubariki. Anapoendelea kutujansa na roho wake na tunapoendelea kufuata matezi yake ili tuweze kujua kila wakati yale yanaotokana na yeye. Kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 7 na saba Hebu Mungu wetu akubariki na anibariki. Na Tufikie hapo leo. Tukiomba baba atujase na roho wake, ili tuweze kudizani kuelewa zilizo za kweli. Na Mungu akubariki na tuombe. Baba katika jina la Yesu, tunashukuru sana kwa ajili ya nafasi hii. Umeweza kutuzungumzia na umeweza kutuonyesha waliyotangulia mbele yetu. Wengine walikuwa na kiburi kama Aaron na Miriam na wengine walitamani vitu ambaye hazistahili na ukaweza kuwapatia ile mabuno walioweza kupanda katika jina lako ninakuomba ili sisi tunaosoma neno hili kote ulimwenguni neno hili libadilishe maisha yetu na nia zetu na tufuanane na wewe kadipo unapokuja mara ya pili bwana tuweze kupata nafasi kuingia katika ufalme wako Bariki radio hii yetu ya Abaguzi. Bariki wote wanapotusikiliza na jina lako litukuke katika mambo yote na kukutana na hitaji la kila msikilizaji. Maana unaelewa unawele, unawaelewa na kila hitaji la Abaguzi Global Radio na kila hitaji la watumishi wako katika jina la Yesu tumeomba. Amen.